Книга Рути, розділ перший. За часів, коли правили судді, настав у краю голод, і один чоловік з вифлеєму юдейського пішов жити в Моав край. Сам він, жінка його і двоє його синів. А ім'я тому чоловікові було Елімелех. Жінці ж його Ноема, а двом синам Махлон та Кілйон, Ефратії з Вифлеєму юдейського. Прибули вони в Моав край і там засталися. Згодом помер Елімелех, чоловік Ноеми, і вона лишилася сама з двома синами. Одружились вони з муавитянками. Одній було ім'я Орпа, а другій – Рута. І жили вони там трохи не десять років. Але згодом померли і вони, обидва, Махлон і Кільйон. І лишилась вона сама по смерті обох синів і свого чоловіка. Тоді вибралася жінка з невістками в дорогу додому з муав краю, Бо почула в Муав краї, що Господь змилосердився над своїм народом і дав йому хліб. От і пустилась вона з того місця, де жила в дорогу, а з нею обидві її невістки. І йшли вони шляхом назад у юдейську землю. І сказала Ноема двом своїм невісткам, «Ідіть». Повертайтеся кожна до хати своєї матері, і нехай Господь учинить вам ласку, як ви вчинили з померлими і зо мною. Нехай Господь допоможе вам знайти пристановище кожній у Господі свого чоловіка. І поцілувала їх на прощання. Та вони стали плакати вголос і промовили до неї Ні. «Ми підемо з тобою до твого народу!» Ноема ж сказала, «Вертайтеся, мої доні, навіщо вам іти за мною? Хіба в моєму лоні ще є сини, щоб стали вам за чоловіків? Вертайтесь, мої доні, ідіть, бо я вже стара, годі мені вже думати про чоловіка. Та навіть якби я й подумала, що маю ще надію, і навіть тієї ночі була б з чоловіком і привела на світ синів, чи ви могли б ждати, аж поки вони підростуть, та стримуватись і не виходити заміж? Ні, донечки мої, мені б було вельми гірко задля вас, бо рука Господня проти мене. Ті знову зняли лемент і ридали в голос. Орпа поцілувала на прощання свою свекруху, а Рута зосталась з нею. Ноема сказала, «Бачиш, твоя братова повернулась до свого народу і до свого Бога. Вертайся і ти слідом за братовою». Але Рута їй відказала, «Не силуй мене покидати тебе і не йти за тобою». Куди бо ти підеш, туди і я, і де житимеш ти, там і я. Твій народ буде моїм народом, і твій Бог буде моїм Богом. Де ти помреш, там і я помру, і там буду похована. І щоб Господь не вчинив за мною, одна смерть розлучить мене з тобою». Як же вона побачила, що та вперлася твердо йти за нею, перестала її вмовляти. І пішли вони обидві разом, поки не прийшли до Вифлеєму. І як увійшли у Вифлеєм, то все місто за них загомоніло. І жінки питали, чи не Ноема то? Вона ж до них. Не звіть мене Ноема, звіть мене Мара бо Всемогутній послав на мене велике горе. Я вийшла звідсіль повна, а Господь повернув мене з порожніми руками. Навіщо ви звете мене, Ноема? Коли Господь виступив проти мене, і Всемогутній зробив мене безталанною. І повернулись Ноема, а з нею Рута, її невістка Моавитянка, що прийшли з Муавських піль, і прибули вони у Вифлеєм, саме на початку ячмінних жнив».